politikken 3. sektion. Det var den gang at politikken havde en øh, internetsektion fra den 10. august 2000. Eh, øh, det som de skrev om politikken, det er et, en anmeldelse af leksikon for det 21. århundrede under titlen De røde faner svinger på nettet. Øh, og det er et uh, tusinders opslag som Henrik Kald han skrev den gang, hvor han skrev om eh øh,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 embede op det er et supplementsleksikon som supplerer som supplerer de eksisterende leksika. Hvad kaldes skolen, hvad hvad hvad hvad der er opslået selv? Hvad er det sådan nogle billeder og symboler sådan? Ja, der har været en en billedredaktør som har hygget sig lidt, så han har hentet et, et stort billede fra en en landarfolkefestival med nogle folkedansere fra Bunka som sådan så gang med en anden større dans på på scenen i i under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 Uh, og så er der et par andre billeder også der et, et billede af, af Che Guevara under titlen våde drømme midt i ikonerne for særlige kvinderne tænker Henrik Henrik Palleser på venstrefløjen var argentineren Che Guevara han hjalp Fidel Castro med at befri Cuba men blev senere sløb ind i et hugløst forsøg på at skabe revolution i Bolivia 1967 kan det sige når vi det vi den her viser altså hvordan den passer ind i den generelle motefilosofi Guevara der i, I lang tid ja, der receptionen synes helt fint ind i, fordi det var en en generelt positiv uh, modtagelse, som uh, som leksikonet fik uh, på det tidspunkt, altså de store aviser eh uh, skrev om, uh, om leksikonet, der var anmeldelser i i politikken, der var også en, en mere kritisk anmeldelse i uh, i danske tidende. Eh uh, og så var der nogle anmeldelser i i mindre blade på på venstrefløjen, eh al leksikonet. Uh,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 fordi det er rigtigt, der står en hel del om om om venstrefløjen i leksikonet også. Og hvis det man ikke har andre steder at gå hen, ja så er leksikonet så et sted, hvor man kan få den information. men det er jo ikke et, er ikke bare et venstrefløjsleksikon, det er jo et, et leksikon som supplerer eksisterende opslagsværker. vi vi sagde det engang, det gør vi så synes i at leksikonet supplerer de eksisterende lexica væer og skrive noget med de ting, som de eksisterende lexica ikke skriver eller hvor vi synes at de skulle nåsluder.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 Det her leksikon der det blev startet, blev det startet for med et budget på en 20-30.000 kroner eller sådan som blev brugt til indkøb af teknisk udstyr, som blev brugt til til eh at indkøbe nogle af de eh øh, i honorarer til de her folk, den her organisation i Uganda, som det bliver landeopslag. Eh det skulle var sådan, at det skulle have været trygt, og så havde det været et budget på 10 millioner eller på 20 millioner eller sådan, og så ville det slet ikke blive til noget. Men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 men bliver er konfronteret med. I den der øh, gang hvor øh, lektikonet dog for alvor har været på dagsordenen, øh, det har været for for tre og siden da weekendavisen sat fokus på det med en, øh, med to stærke kliniske artikler omkring det. Ehm øh, kan du få fortælle lidt om hvad hvad der skal titlen gik ud på, og hvordan I opbyggede den? Ja. Så altså, ligesind avisens kritik var jo dels rettet mod, øh, mod leksikon og dels rettet mod øh, de øh, dem som anbefalede leksikonet til danske skoleelever og kort fortalt så blev leksikonet jo bare fremstillet som eh til den og politisk farvet øh lidt underdække af alligevel at og ville foregive at være neutralt. Og at, at det så skulle være problematisk for eh øh, stakkelsne uvidende skoleelever at de skulle kunne risikere at blive udsat for den her slags når de stod op på nitte. Ja, bliver... Det var det var stort set det. Altså, mm. man kan sige Øh, øh, Viggedavisen havde både en, en, en faglig indgangsspegel, fordi der var nogle forskere, der var interviewet omkring mm. bestemte opslag, bl.a. råd-armé-fraktionen, opslaget om råd-armé-fraktionen og råd- opslaget om, øh, om de rødbegader i, i Italien, og som var kritisk over for øh, fordi opslag. Øh, og det var en berettet kritik et eller sted, fordi at, at de opslag, der lå der, de var tentativøse, og det medførte også internt. I, I leksikonen blev der sat et arbejde i gang for at få de øh, opslag øh, revideret, øh, og som jeg sagde tidligere, så øh, perspektivet om at at eller ønsket om at få øh, en en pluralisme i giv opslag og en mangfoldighed i opslagene er det ideelle, og det er ikke alle forfattere som er i stand til at leve op til det og komme med ryste de her tre, fire, fem forskellige indgangsvinkler til et øh, et givet begreb eller til en given organisation ud af æmnet, øh, og så i mange tilfælde, ja, så kommer med nogle retningslinjer for hvordan opslagene de skal skrives, så man foreslår til hvordan de kan forbedres og så videre. Men i sidste ende så ender vi jo op med med opslag som måske ikke altid lige lever helt op til i om om øh, mangfoldigheden eh øh, om at kunne præstere, præsentere forskellige øh, og gerne modstridende holdninger til det, til det samme begreb. Og det var virkelig da vi sådan altså sidst så sluttede på et par artikler, hvor det ikke gjorde sig gældende. Der er selvfølgelig masser af andre artikler i leksikonet, hvor det også gør sig gældende, som, som godt kunne forbedres, hvor der man godt kunne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 inden for lign at få, få en udføring af, af det opslag igen. Men den den anden del af Vigelandavisens projekt, det var jo det politiske, fordi Vigelandavisen, det som Vigelandavisen i bund og grund ønskede, det var at få lukket munden på leksikontet. Øh, når man nu ikke kommet lige frem har censuren i Danmark så er det i hvert fald opnået at at der ikke blev linket til det, at, at der ikke var nogen, som der opdækkede det. Og derfor så var en af de erklærede dagsordener som vi kendte beviset op, det var at få fjernet de henvisninger som der var til leksikonet fra undervisningsministeriets hjemmeside, fordi det kunne ikke være meningen at undervisningsministeriet henviste uskyldige skolelever til til et, til et, et så tendentøst projekt som vi kendte beviset altså mente at leksikonet var. Øh, og man kan sige, det er en en en lidt underholdende politisk eh øh,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 ja, det synes han ikke var så forfærdeligt sjovt igen, for det var ikke ikke det der det der var formål for Vigelandavisens side. Mm. Øh, og det sigerne også noget om at hvis man hvis man får magthavernes side, og et land sted som mener, jeg, at den politiske linje som Vigelandavisen dækker er magthavernes side her i Danmark. Altså det er ikke indvandrernes synsvinkler, som der kommer til, som der kommer igennem i Vigelandavisen, eller, de eller, eller det er undertrykt, eller foropbevæbelsen, eller Det er magthavernes synsvinkler. Og deres perspektiv med at få lukket munden på leksikonet. Den fik altså den stikmodsatte effekt i stedet for, fordi det faktisk bare øgede interessen og øgede, øgede trafikken på leksikonen. Men projektet, som der handlede om at få lukket munden på os, øh, faldt sig også helt fra hinanden i den anden artikel, fordi den anden artikel interviewede journalisten så Bertel Hårder og refererede til opslaget om Bertel Hårder i leksikonen, der læste op for Bertel Hårder om, hvad der i, i leksikonen om Bertel Hårder, hvortil Bertel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 Noget af det er en som jeg øh, kan se den her politiske avis øh, der markerer starten på på leksikonet fokuserer på det er og det venstreens leksikon. Er det måske også andre der har oplyst når jeg har været ind at det, det det er den opfattelse forfor øh, eh leksikonet øh, venstreens så. Nej, altså både ja og nej, altså og nej, i den forstand at at øh, øh, die forfatteren som som på leksikonet har en en politisk stor bredde. Altså det er forfatteren der som der fra det eh øh, fra det radikale venstre over socialdemokratiet og så ud på på venstrefløjen. Så postulerer at at leksikonet alene er skrevet af venstreorienterede eller sådan det er simpelthen når slutter. Det er mange på kendskab til til leksikonet. Øh, og ja, i den forstand at at det, som, som jeg sagde tidligere, så kommer vi altså til at sige at Jon er rund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 hvor øh, videnskaben så så led og hvor vi faktisk havde et yndepunkt. Jamen det var i forhold til røde og mefraktioner i forhold til til øh, de røde brogede i tingen, fordi de to artikler som der eksisterede på de to organisationer, et land sted er fuld ukritiske og er fuld ukritiske i, i forhold til at beskrive de overgreb som de organisationer faktisk har begået, fordi altså verden er ikke sort hvid. På samme måde som ANC har begået overgreb i Sydafrika i i sin i sin tid, på samme måde som øh, Øh, som som Vietkong begik vi overgreb i, i under genopkrigen på samme måde som FNL begik overgreb i, i modstandskampen mod den franske kolonimagt i Algeriet i slutningen den 1950'erne og starten den 1960'erne på samme måde har uh, RAF og og røde med eller pargraf og de røde brigades selvfølgelig også begået overgreb øh uh, i Tyskland og i i Italien jeg vælger de her organisationer på på på linje med hinanden altså personligt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 når du nu en overvælte gør når I skal vælge en forfatter for eksempel at skrive en kvindebevisen. Altså hvorfor er det hvorfor den Dru ikke hans søster eh øh, Ulla Dalrup som har skrevet den øh, det opslag. Eh øh, og hvorfor er det ikke Bent Jensen øh, historikeren der har skrevet om øh, en koldkrig for eksempel. Jamen det er jo at der er nogen forfattere som er belystponeret i i den opslagsdebat eller i eh øh, artikler eller eller bøger øh, i samfundet i forvejen øh uh, hvis der er sådan at at at det tilfælde at hvis vi samtidig mener at at man er nødt til at trække nogle andre aspekter frem. Jamen så vil vi gå ud og så nu vi prøver at, at finde nogle andre forfattere til så at skrive om de ting. Uh, <coughs> og det det gælder bl.a. så den det er, er Benjensen for eksempel Benjensen handler om øh uh, ja hans hans hovedfelt er jo i virkeligheden Sovjetunionen og, og situationen i Sovjetunionen fra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 Så I har også nogle, nogle standpunkter nogle holdninger altså om, hvad der er en god udvikling, og hvad der en dårlig udvikling for samfundet. Jo jo, men altså samtidig så vil jeg da næsten gå så langt til, at jeg vil sige, hvis det var sådan, at, at det var vores holdning, som var den herskende holdning på bjerget, så ville vi være nødt til at, at trække Ben Jensen ind for at skrive noget alternativt i for, netop for at få den her pluralisme i det.